Subhanaka la ilma illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul amri wa hallu 'uqadatan min lisani ibu. Alim ulama, de pandai, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, para pemaja, tak dapat saya sebutkan satu persatu. Insyaallah kita semua membahagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Kalau kita membaca buku dalam buku itu ada memuat hadis Maka kriteria pertama yang harus kita lihat Di akhir hadis itu ada dalam kurung HR Hadis riwayat siapa? Apakah riwayat Bukhari, riwayat Muslim, riwayat Abu Dawud, riwayat Nasai, riwayat Tirmili, riwayat Ibn Majah Anak kalau dia sembilan, riwayat Ahmad, riwayat Malik, riwayat Darimi. Apakah hanya sembilan? Tidak, ini yang dibuat susunannya oleh Ahlu Sunnah wal Jamaah Ditambah lagi mungkin dia riwayat Tabrani Atau riwayat Imam Al-Hakim Atau riwayat Imam Al-Bayhaqi Dan banyak sekali Maka hadis yang kita kaji subuh ini Seringkali di awal pembahasan Itu dulu yang kita bahas Hadis ini disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hammal dalam kitab Al Musnad. Juga disebutkan oleh Imam Al Hakim dalam kitab Al Mustadrak. Juga disebutkan oleh Imam At-Tabrani. Juga disebutkan oleh Imam Al Baihaqi. Juga disebutkan oleh Imam Ibn Asakir dalam kitab At-Tarikh oleh sebab itu tak diragukan tentang letak posisi hadis ini dalam kitab-kitab induk. Adapun sahabat Nabi dari siapa dia? ini tak terlalu penting. Jadi, tapi kalau ada orang menyebutkannya, ini dari Abu Hurairah, ini dari Abdullah bin Abbas, ini dari Abdullah bin Mas'ud, ini dari Aisyah, ini dari Ummu Habibah. Bagus. Tapi yang pertama yang perlu dilihat hadis riwayat siapa? Setelah diketahui dalam kitab apa lalu kemudian hadis yang kita kaji subuh ini diriwayatkan dari tiga orang sahabat Nabi. Yang pertama Abdullah Ibnu Umar Ibnu Al-Khattab, anak Umar bin Khattab khalifah kedua. Dia punya anak namanya Abdullah bin Umar dan salah seorang satu di antara tujuh sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis. Yang kedua, hadis ini juga diriwayatkan dari Abdullah Ibnu Amar Ibnu As. Yang pertama jadi Abdullah Ibnu Umar, yang kedua Abdullah Ibnu Amar Ibnu As, anak dari sahabat Nabi bernama Amar bin As yang pernah menjadi gubernur Mesir pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab puncak kekuasaan di Madinah Saat itu Mesir itu belum negara Hanya sebagai salah satu provinsi Bapak ibu bisa bayangkan besarnya negara Islam saat itu Ibu kotanya Madinah Al-Nawarah Mesir yang sekarang negara malah dulu hanya provinsi Yang dipimpin oleh gubernur bernama Amar Ibn Al-As Dan anaknya seorang ahli ibadah dan zuhud juga banyak meriwayatkan hadis Yaitu Abdullah Ibn Amar Ibn Al-Asr dan hadis ini juga diriwayatkan dari sahabat Nabi bernama Abdullah ibnu Abbas Anak dari paman Nabi bernama Abbas bin Abdul Muttalib Jadi ada beberapa paman Nabi yang tersebut dalam sejarah Ada namanya Abbas Ada namanya Hamzah Ada namanya Abu Talib Ada namanya Abu Lahab Yang Abu Lahab ni musuh sampai-sampai satu surat khusus untuk dia ada pula Abu Talib Baik Tapi mati dalam keadaan kafir Sedangkan yang dua ni Muslim Hamzah Dengan Abbas Abbas ni punya anak laki-laki Bernama Abdullah Jadi tiga periwayat ini namanya tiga-tiga Abdullah Abdullah bin Umar bin Khattab Abdullah ibnu Amar ibnu As Abdullah ibnu Abbas jadi kalau disebut Ibnu Abbas yang dimaksud di situ adalah Abdullah bin Abbas. Ibnu Umar yang dimaksud adalah Abdullah bin Umar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun bunyi teks hadisnya Arbaun kata Nabi. Arbaun idza kunna fika fala alayka ma fataka min Arbaun Wahid, ismin, salasah, arba Ada empat perkara Kalau tidak mahu terjemah empat perkara Empat hal Atau empat poin eh, Karena kata perkara ini Kalau disebut kata perkara Ada orang Cina tak mahu masuk Islam Gara-gara Ustaz ceramah pakai perkara Agama Islam punya rukun Rukun Islam lima perkara dia dengar dari luar masjid Mau masuk Islam dengar-dengar seramah -dengar Dia dengar dari 5 perkara Ah iya 1 perkara 2 5 juta 5 perkara Tak jadi masuk Islam gara-gara itu nah, Jadi kita pun tak mau rekaman ini Dia dengar atau dia dengar dari radio 4 perkara Terbayang dia yang tidak-tidak Arbaun tidak. 4 hal 4 poin Iza kunna fika Fika kalau empat ini ada dalam dirimu, ada pada dirimu, فلا عليك مغفرة كمين الدنيا, maka engkau tak perlu, tak apa-apa, tak jadi masalah, mafatah kaminat dunia. Kalau engkau tak dapat dunia, tak apa. Uh, oh, kalau begitu Islam ni tak mementingkan dunia penting. Doa kita tadi rabbana atina fit dunia. Dunia walauh il al akhirah. Dunia ini jembatan. Bahkan Al-Quran melarang kita meninggalkan dunia وَبْتَلْغِيْ فِي مَا أَتَكَ اللَّهُ دَارَ الْأَخِرَةِ Carilah Carilah Apa saja persiapan yang kau buat untuk daral akhirah Carilah وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا Tapi jangan lupa bagian dunia Tapi kadang tak semua orang dapat dunia Sedih hatinya tak dapat dunia Maka kata Nabi Arba'un. Ada empat perkara. Iza kurna fikah kalau dia ada pada dirimu. Maka. Fala'alaika mafataka minat dunia. Maka tak mengapa. Tak jadi masalah. Andai kau tak dapat dunia sama sekali. Apa dia yang empat itu ini. Yang akan kita kaji insyaAllah. Yang pertama. Yang disebut dengan empat ini. kata Nabi SAW. Yang pertama adalah. Hifuzu amanatin Hifuzu menjaga Amanatin Sudah menjadi bahasa Indonesia Amanah Menjaga amanah Apa yang dimaksud Dengan amanah itu <tuh> Kalau tetangga Bapak ibu mau pergi Keluar kota karena hubungan Dekat betul sudah macam Saudara kandung seperti sunnah Lalu kemudian Ditinggalkan ialah kunci rumahnya ke tempat bapa ibu ini saya mau pergi, ini seminggu ada tugas penting, tolong tengok ya, baiklah. setelah dia pulang seperti sedia kalah tak ada kurang satu apapun baik di luar maupun di dalam karena banyak juga di luar tak kurang di dalam hilang ini tidak, apapun tak berkurang ini salah satu contoh model amanah amanah iman, aman Berasal dari satu akar kata A-Mim-Nun Amanah, iman, aman Kenapa dia dari satu akar kata? Karena kalau sudah dekat dengan orang yang amanah Maka kita pun merasa aman Kenapa kita merasa aman? Karena ada iman, percaya Kenapa kita titipkan kunci itu ke dia Karena kita percaya dengan dia Kenapa kita percaya Karena hati kita merasa aman selama ini Kenapa kita merasa aman Karena dia amanah Nah dalam hadis ini disebutkan yang pertama kali dari empat poin ini adalah hifzu Menjaga amanah Dalam kitab syarah hadis ini Dijelaskan oleh Imam Al-Munawi Dalam syarah Al-Jami' As Al sagir kata beliau yang dimaksud dengan menjaga amanah adalah al jawarih anggota tubuh inilah amanah yang paling dekat ada amanah jauh ada amanah amanah yang paling dekat di diri kita saat ini mana dia al jawarih anggota tubuh lidah alhamdulillah mulai terbit fajar Bahkan beberapa jam sebelum terbit fajar bapak ibu mungkin sudah ada yang bangun jam 2 atau jam 3 atau jam 4 anggota tubuh sudah dijaga hari Sabtu ini dalam amanah. Pertama kali yang diucapkan lidah alhamdulillahillazi ahyana ba'da wa ilaihi Setelah selesai itu bangkit dia dari tempat tidur. Lidahnya sudah dia jaga amanah. Dia langkahkan kaki Masuk ke kamar mandi Kaki kiri dia masukkan Amanah lagi kerana Nabi menyuruh itu Allahumma inni a'uzubika minal khubusi wal khaba'is Habis itu dia berhubung Semua dia laksanakan Dia basuh wajahnya Dalam hadis riwayat Sunan Ibn Majah Keluarlah dosa dari kelopak mata Ketika dia basuh tangannya Keluarlah dosa dari celah jari jemari. Ketika dia usap kepalanya keluarlah dosa sampai dari lubang telinga ketika dia basuh kakinya maka keluarlah dosa dari celah-celah kuku-kuku kaki habis itu dia pun bermunajat kepada Allah asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allah maj'alna minat tawawidin maj'alna minal, maja minal mutatahhirin wa maj'alna min ibadikas anggota tubuh dari sejak bangun tadi sampai pukul 5.30 ini berada dalam menjaga amanah tapi apakah dapat kita jaga ini sampai Israel datang mencabut nyawa tak ada jaminan maka di antara doa yang kita panjatkan tadi kepada Allah Subhanahu wa taala rabbana la tuzil qulubana jangan kau palingkan hati kami yang sudah lurus kami jaga sejak subuh Sabtu ni ya Allah dalam ibadah kepadamu la tuzil qulubana jangan kau palingkan hati kami yang berpaling itu kan mata Yang berpaling itu kan tangan Yang berpaling itu kan lidah Kenapa yang dimintakan tadi dalam doa hati Lain yang berbuat lain yang dimintakan Karena puncak Yang menggerakkan semua anggota tubuh itu adalah hati Maka cukup kita mintakan satu yang lain mengikut Jangan kau palingkan hati kami Ba'daiz hadaitana Sesudah engkau berikan hidayah Bertunjuk kepada kami Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT Amanah yang terdekat dalam diri kita adalah Kata Imam Al-Munawi Al-Jawarah Anggota Tuhan Dan itu juga nanti yang akan ditanya oleh Allah SWT wa Inna's-sam'a Wal-basar Wal-fu'ad kulu ilaika kana anhu masula semua akan disoal semua akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala saat ini kalau kita ditanya maka yang pertama kali membela adalah lidah teman yang paling setia lidah ada juga kawan setia tapi ketika lambat kita membayar dia mulai kesetiaannya agak berkurang sedikit tapi lidah Maka dia terus setia membela kita. Salah pun kita dia bela juga kita. Maka dialah yang pertama kali dicabut Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat yang bapak ibu hafal semuanya kerana selalu dibaca. Al-Yaumanaktiu Alaa Afwahim, Watakelmunaa Aidhim, Watashhadu arjuluhum Bima Kana Wiyaksiyum semua kenapa di sini disebutkan anggota tubuh banyak orang salah sangka dia sangka ini punya dia ini punya saya sejak dari dalam perut ibu saya sudah saya bawa kalau Pak Ustaz tak percaya ini punya saya ni fotonya Ditunjukkannya pula foto dia Dalam kandungan maknya Ini punya saya Sudah ada dalam diri saya Saya bawa dulu Bukan ini datang belakangan Seperti rumah Seperti ijazah Seperti tanah Itu datang belakangan Ini memang punya saya Saya bawa dari sejak rahim ibu saya Dia memang ada pada diri kita Tapi dia bukan punya kita Punya siapa dia? Lillahi mafis samawati apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi Milih Allah, bukan punya kita Lalu kenapa dia ada di dalam badan kita? Dia adalah amanah Dan sampai masanya nanti dia akan ditanya Dulu ini kau pakai kemana saja Hadis riwayat Tirmidhi dari Abu Barzah al-Aslami La tazulu qadam abdin yawmal qiyamah Kaki anak Adam akan tetap tegak berdiri di hadapan Allah Subhanahuwataala hatta Yusuf sampai dia ditanya. Satu di antara pertanyaan itu adalah anjismehi fima ablah anggota tubuhnya dipakai ke mana saja. Kita kaji amanah yang dekat dulu, tak usah yang jauh-jauh. Ni yang dekat-dekat. Setelah itu baru yang agak jauh sedikit di luar masjid, kendaraan hatta itu amanah selama ini kemana dia dibawa Alhamdulillah bersyukur kepada Allah gas pertama subuh Sabtu ini dia dibawa ke Masjid Al-Falah pertama kali bensinnya menetes ke Masjid Al-Falah yang pakai solar juga yang bensin saja saya sebut Ustaz ini tak ada nyebut solar pertama kali dipakai ke Masjid Al-Falah itu amanah Kenapa banyak juga yang memakai kendaraannya malam ni Bukan subuh ni Dari mulai malam tadi sampai pulang subuh ke mana bissawab ke tempat yang tak diridai Allah SWT Alhamdulillah Anggota tubuh kita bawa untuk yang sesuai amanah Harta kita bawa untuk yang sesuai amanah Mana lagi yang lebih jauh daripada itu Yang mungkin istrinya tak ikut kemari subuh ni Ada di rumah Atau dia ikut kemari Alhamdulillah atau karena satu dan lain hal maka ini juga amanah diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahuwataala. Ketika seorang lelaki berjabat tangan dengan lelaki yang lain satu calon mertua satu calon menantu saat itu mereka yang sebelumnya haram menjadi halal yang sebelumnya tak boleh dilihat menjadi dibenarkan oleh Allah Subhanahuwataala. Istahlaltum furujahunna Yang sebelumnya haram kamu lihat Kamu pikirkan pun haram menjadi halal Siapa yang menghalalkannya Bi kalimatillah Dengan kalimat Allah Subhanahu SWT Tapi tak banyak orang yang memahami Saat itu dia sedang memindahkan amanah Yang selama ini aku menjaga dia Saat ini aku pindahkan kepada engkau Maka dalam hadis dikatakan kulukum ra'in Kamu pemimpin wa mas'ulun 'an ra'iyatih kam akan ditanya karena itu semua adalah amanah sebagaimana bapak ibu bertanya tentang yang bapak titipkan kepada orang yang menerima titipan maka itu pun akan ditanya di hadapan Allah subhanahu wa taala bapak ibu yang dimuliakan Allah andai kata nabi hilang dunia dari dirimu tapi dapat kau jaga yang empat ini fala alaikam fa'atak minad dunya tak jadi masalah dunia tak kau dapatkan Asalkan ini kau selamat Karena ini akan ditanya di hadapan Allah SWT Ada Adapun dunia yang sempat kita jalani Dalam usia 63 tahun Potong masa kanak-kanak 13 tahun tinggal 50 Berapa lamalah 50 itu Begitu cepat waktu berlalu Dulu nampak kita lagi dia anak-anak Melompat-lompat Sekarang sudah menjadi ibu anak-anak Dulu kawan akrab dekat Sekarang sudah tak Pergi ke tempat yang lain Tak lagi dapat dikenali Apa maknanya? Begitu cepat Maka betul kata Nabi Andai kau hilang tak dapat itu Tak menjadi apa? Kata Nabi Tak masalah Fala'alaika Tak mengapa? Asalkan kau dapat yang ini Kenapa? Kerana berhasil menjaga amanah ini Akan diminta pertanggungjawaban Lulus dia Berapa kenikmatan yang dapat dia rasakan? Kholidina fiha abadah tapi jangan lupa gagal pada awanah ini apa yang akan dirasakan andai masuk dalam azab diletakkan di bawah tapak kakinya yaghli bihadhimaruhu mendidih otak di kepalanya berapa lama dia rasakan khalidina fiha abada kekal juga selamanya oleh sebab itu ketika sampai subuh ini kita masih hikzu amanah menjaga amanah maka ini nikmat besar yang tak dapat kita balaskan kepada Allah kecuali dengan ucapan alhamdulillah. Itu pula cara Allah Subhanahu wa taala. Andai tak dapat kau balas, maka paling tidak mengucapkan alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi amanah yang dititipkan Allah, kekuasaan, jabatan, berapa lama dititipkan Allah? Bisa jadi satu periode 10 tahun atau dua kali 5 tahun 10 tahun Berapa lama dia dititipkan Allah SWT Tu'izzu man tasha' Kalau kau mau, kau angkat setinggi-tingginya Watuzillu man tasha' Tapi kalau kau mau, kau jatuhkan serendah-rendahnya Orang beriman dia tak penting Mau tinggi mau rendah Karena dalam pikiran dia Kalau itu kau titipkan ke tanganku Ya Allah Aku akan pakaikan itu untuk menolong agama Bapak yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Sekarang kita mengenal istilah wireless Tak pakai wire lagi Saya ini masih pakai wire wireless Tapi sudah dikenal wireless Tak pakai wire Kemarin beberapa hari yang lalu Diperlihatkan ke saya Bukan wireless Bookless Tak pakai buku saya kuliah di institut namanya Darul Hadis Darul Rumah Hadis-hadis Rumah-hadis karena itu dulu rumah orang kaya orang kaya ini termasuk yang hibzu amanah datanglah dia menghadap Raja Maroko namanya Hasan II Hasan II ini anak Muhammad V Muhammad V ini anak Hasan III anak dari Abdullah Hasan 2 Anak dari Muhammad 5 Anak dari Hasan 1 ah, Jadi Hasan 1 punya anak Muhammad 5 Muhammad 5 punya anak Hasan 2 Hasan 2 punya anak Muhammad 6 Muhammad 6 punya anak Hasan 3 Jadi kalau mau tak susah mengingat namanya Ini salah satu jurus juga dikasih orang merupakan Raja yang sekarang Muhammad 6 Ayah dia Hasan 2 Ayah Hasan dua tu Muhammad lima. Datanglah si orang kaya ni menghadap ke Hasan dua. Kata dia, Raja Hasan saya punya rumah ni besar, ada tamannya, cantiklah villa. Aku akapkan rumah ni kepada kau, tapi khusus untuk mengkaji satu saja. Mengkaji apa? Mengkaji hadis. Akan dibuatlah itu menjadi Darul Hadis, Rumah Hadis. Dua lantai kecil saja. Lantai bawah untuk perpustakaan, lantai atas untuk belajar hadis. Menerima mahasiswa setahun 20 orang. 15 orang Maroko, 5 orang orang asing. Salah satunya masuklah saya tahun 2004. Jadi di antara yang 20 itu saya yang paling pesek di situ. <tik> yang satu punya harta, amanah yang satu punya kuasa amanah berjumpa harta dengan kuasa dibuatlah darul hadis menerima siswa kita pun dapat kecipratan jatah untuk melaih ilmu itu tapi kami masih pakai buku kalau bapak ibu masuk ke darul hadis buku banyak ini saya diperkenalkan dengan perpustakaan bukles ini nanti tak pakai buku lagi Pak Ustaz jadi mana mau bacanya Depan dah ada layar besar. Mau nengok buku, tinggal klik saja. Nanti menengok dari jauh, buka halaman tu cukup begini saja. Mau nengok bukunya tarik begini. Mau simpan bukunya lemparkan begini. Luar biasa. Ini perpustakaan ini dibuka di lantai bawah Masjid Islamic Center Pasir Pengaraian, Pekan Hulu. Akan menerima mahasiswa baru tahun 2000. 14 2015 bulan Juni sebanyak Darul Hadis hanya menerima 20 orang. Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an ini akan menerima 100 orang. Jadi berlipat lipat kali masih nengok buku. Misal tak pakai buku lagi jadi langsung saja. Oleh sebab itu maka ketika berjumpa harta dengan kekuasaan maka tertolong agama Allah tapi dengan syarat ada amanah di dalamnya. ini sekadar sampel contoh, bapak ibu yang mau membuat yang lain, oh kalau pak ustaz bercerita tentang perpustakaan bukles, kami akan membuat les, les, les yang lain oh, bisa saja macam-macam tapi jangan pula saking les semuanya tak ada, apapun tak ada semua sekali, oh enggak, ini maknanya tetap kita wujudkan dalam bentuk yang nyata Bapak-Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Hif'zu amanatin Menjaga amanah Yang kedua Kata Nabi sallallahu alaihi wa sallam hadisin sidqu Ini yang selalu kita ucapkan selesai membaca Quran Sadaqallahul azim Sadaqah benar Orang yang benar itu bergelar Siddiq Abu Bakar as-siddiq sidqu hadisin yang pertama tadi hifzu amanatin menjaga amanah yang kedua sidqu hadisin benar hadis cerita ceritanya benar cakapnya betul tak membuat-buat cakap inilah yang sekarang yang payah ni kata orang beda kalau meninggalkan duit sama cerita kalau cerita sejengkal itu panjangnya kita tinggalkan agak dua hari Bisa semeter, bisa satu kilometer Tapi kalau duit kita tinggalkan sejuta InsyaAllah seribu perak pun tak bersisa lagi Apa maknanya yang kedua ini? حديفين, cerita yang benar Sekarang ini Cerita banyak tak benar Sampai-sampai balik ke Hasan dua lagi anak dari Muhammad 5 Hasan 2 berpesan kepada anaknya, nak nanti kalau kau baca poran yang perlu kau percaya tu dua saja tanggal sama harga mohon maaf kalau ada bapak ibu wartawan bukan saya yang bilang Raja Maroko, kalau marah marah lah sama dia apa maknanya saking banyaknya berita tak benar cerita tak betul. Makanya dalam Islam diajarkan inja'akum kalau datang kepada kamu fasiqun. Orang fasik binaba'in membawa berita yang tak betul. Fatabayyanu. Dalam qiraat lain fatasabatu, check and reject, periksaan. Ini betul atau tidak? Maka yang kedua ni sidqu hadisin. Ceritanya bukan tanggung-tanggung dengan pakaian resmi. Saya berjanji Wallahi tallahi billahi Saya akan menunaikan amanah ini Dan saya akan bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia Dari Sabang sampai Merauke. Begitu selesai pengambilan sumpah itu langsung ngurus Kemana kira-kira bisa pindah bulan depan Padahal sidku hadisin Cerita betul Bukan tanggung-tanggung tak percaya tak orang ni dengan Quran Pak Ustaz? Bukan lagi Quran. Quran tu langsung diletakkan di atas kepala. Quran besar pula tu. Biasa kepala. Apa maknanya? Sidku hadisin yang amat sangat sulit lah. Dari sejak zaman dulu sampai sekarang. Makanya dikatakan. Ra' suzunub al-kadib. Induk dari segala dosa itu adalah kadib. Bohong. Bohong satu. Akan ditutup dengan bohong berikutnya. Akan ditambah dengan bohong berikutnya Bohong, bohong, bohong Pak Ustaz, bohong sekali-sekali kan tak apa-apa Sekali-sekali akan membawa ke berkali-kali Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT Ini bohong pertama Akan disusul bohong berikutnya Keberanian yang luar biasa Bohong pertama dengan menuliskan namanya Bukan nama yang disebutkan Allah subhanahu wa ta'ala Udu'uhum li'aba'ihim Panggillah dia menurut nama bapaknya Ketika Nabi s.a.w. dinisbatkan bukan kepada orang yang aslinya Orang memanggil dia Zaid ibnu Muhammad Zaid ibnu Muhammad Turun ayat Langsung itulah ayat nanti kalau bapak ibu ziarah ke makam Rasul SAW yang ditempel di atas besar-besar baca nanti. Maka la Muhammadun abaa hadin min rijalikum. Muhammad bukan bapak kamu, bukan ayah kamu, walakin Rasulullah, dia itulah rasul utusan Allah Subhanahu wa nabiyyin dan dia adalah penutup para nabi. Ayat ini turun membantah Zaid bin Muhammad Setelah itu berubahlah dia menjadi Zaid bin Harisah Yang kemudian anak dia menjadi panglima perang bernama Usamah bin Zaid Yang diangkat Nabi menjadi panglima perang pada usia 18 tahun ketika Nabi meninggal dunia Zaid bin Usamah bin Zaid bin Harisah Masya Allah Apa maknanya? tak boleh menisbatkan kerana satu bohong akan disusul bohong berikutnya berapa banyak orang berani mewalikan gara-gara bohong pada akte kelahiran aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sesuus macam-macam tunai padahal nama itu bukanlah padahal dalam hadis dikatakan Ayyumal mar'atin setiap perempuan nikah hat bi ghairi idzni berani menikah bukan dengan izin walinya fanikahuha 3 kali kata nabi fanikahuha batil fanikahuha batil fanikahuha batil nikahnya batil nikahnya batil nikahnya batil selesai saya menyampaikan ini tahun 2010 tentang masalah nikah batil bukan dengan nama yang benar Datanglah seorang bapa ke saya di Masjid Agung Anum Saya tak ingat orangnya Cuma tak pernah jumpa lagi Kita memang tak punya data Itulah mungkin ide dari Pak Faisal Qamar Membuat data jamaah Masjid Al-Falah Supaya dia tak hilang dengan sendirinya Kalaupun hilang kita masih ingat Ini saya yang bertanya dia sini ingat Tak pernah saya jumpa lagi Pak Ustaz ini di depan saya Pak Ustaz. Berani dia akadkan di depan orang banyak. Padahal bukan dengan nama aslinya. Kata saya ini batal Pak. Tak betul berdasarkan hadis Nabi. Lalu bagaimana sikap kita? Sampaikan. Sampaikan ke orangnya. Tapi kalau saya sampaikan dia mengamuk Pak Ustaz. Apa boleh buat menyelamatkan dia? Betapa banyak kita ingin menyelamatkan orang. Dan orang itu marah kepada kita. Kalau kita mau menyeberang jalan kita tak kenal dengan dia entah siapa dia entah dari mana dia tiba-tiba ada bis kencang dia tidak melihat ke kanan kita tarik tangannya spontan kita tarik tangannya begitulah orang ingin menyelamatkan orang lain dari musibah yang nyata bis mau menabrak ingin betul menyelamatkan orang tapi dari musibah yang tak nyata banyak orang yang mati-matilah Masuk neraka masuk neraka lah Itu kan urusan engkau Bapak ibu yang dimulakan Allah SWT Sidku hadisin Bercerita benar dalam kehidupan sehari-hari Maupun dalam urusan keluarga Dalam pengajian ni juga yang sampaikan yang benar-benar saja Yang tak betul tak usahlah Untuk mengelabui orang banyak Mengaku ustaz kabir Mengaku Tuan Syekh Besar, mengaku tak ada orang lain yang tak berilmu di Pekan Baru. Nah, ini tak perlu lah. Allah Subhanahu Wa Taala yang menilai. Wakulikmalu berbuatlah. Fasyalallahu alaikum. Allah yang akan melihat perbuatan kamu. Warasuluhu Rasul yang akan melihat. Walmuaminun dan orang beriman yang akan melihat. Ada satu hadis. Datanglah seorang laki-laki menghadap Nabi SAW Ya Rasulullah Bapak saya mati Dan dia dalam keadaan kafir Lalu kata Nabi Dia masuk neraka Begitu Nabi mengatakan bapakmu masuk neraka Dia pun sedih Lalu pergilah dia pergi dia meninggalkan Nabi dalam keadaan sedih Lalu Nabi segera panggil dia Ta'al mari kemari. Dia pun datang lagi Apa kata Nabi Abi Wa abu Kau jangan sedih Bapakku dan bapak engkau pun masuk neraka juga Lalu orang pun menyimpulkan Bapak Nabi masuk neraka Gara-gara bapakku dan bapakku masuk neraka Ditanyakan masalah ini ke saya Saya bilang bapak Nabi tak masuk neraka Begitu menurut ahli sunnah wal jamaah Kenapa? Kerana Allah mengatakan dalam Quran Wama kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula Kami tidak akan mengazab orang sebelum rasul datang. Abdullah itu setelah Nabi Muhammad atau sebelum Nabi Muhammad? Sebelum. Bapak ibu membaca itu setiap barzanji, walamma tamma min hamlihi shahran ala ashhuril qamariyah. Ketika sempurna hamil dia dua bulan. Tuhu bil Madinatil Munawara Abu Abdullah. Selalu dibaca itu dalam bersanji setiap so, tiap mengayuh anak selalu dibaca. Apa maknanya? Ketika dua bulan dalam kandungan ibunya matilah bapaknya Abdullah. Orang pun mendengar itu. Masya Allah, mestinya sedih. Bukan Masya Allah. Sedih karena bapaknya meninggal. Wama kunna mu'azzibina kami tak akan mengazab hatta naba'a rasula sampai kami mengutus rasul lalu yang dia maksud abi bapakku di situ siapa pamanku Abu Thalib lalu cerita itu pun sampailah kata Ustaz Abdul Somad paman itu bisa dipanggil abi oh bahasa Arab dari mana itu Abdul Somad tak paham bahasa Arab seolah-olah Padahal dia 4 tahun belajar di Mesir belajar bahasa Arab, 2 tahun di Maroko. Kalau cerita lama tentu ontale oh, lebih lama lagi. <guluh> ini bukan cerita lama, ini kan cerita belajar. Bahasa Arab lah dari mana tu? Oh, paman eh, dipanggil Abi. Penggunaan paman kepada paman dipanggil Abi itu umum. Syekh Ibnul Sa'imin pun menyebutkan itu dalam tafsirnya. Dalam syarah dia kitab Riyadhus Salihin pun dia katakan bahawa memanggil paman dengan sebutan Abi Itlaqul ab'alal'am Memanggil paman itu dengan Abi adalah perkataan yang umum Oleh sebab itu maka sampaikanlah dengan apa adanya Jangan mengelabui orang banyak hanya karena ingin uh, Betul kata Nabi. Sediqul hadisin menyampaikan dengan yang benar. Karena ini semua akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu Wataala. Yang ketiga, yang ketiga kata Nabi saw. Wahusni khaliqatin, wahusnu khaliqatin, bergaul dengan baik, khaliqatin. Tidak hanya kepada manusia Tapi disebut Khalifah. Semua makhluk Allah subhanahu wa ta'ala Banyak orang bersama manusia Bagus Bergaul sama manusia Tapi ketika bersama dengan binatang Umar bin Khattab Pernah menjatuhkan hukuman ta'zir Kepada seorang laki-laki Yang menyiksa keledai karena memberi beban Yang di luar kemampuan keledai Bayangkan kami kan tak berinteraksi dengan binatang zaman sekarang Pak Ustaz memang kita tidak lagi pakai keledai setelah ada truk kita tidak lagi pakai kuda setelah ada kendaraan bermotor tapi banyak orang masih memelihara binatang tidak dia pedulikan makannya maka muncullah lagu di sangkar emas menceritakan bagaimana sakitnya binatang senang dia menengok binatang itu menjerit Bagus suaranya Pak Ustaz. diadakan lomba binatang menjerit. Padahal berkicau, padahal kalau dipanggil lah yang paham bahasa binatang. Kira-kira apa yang dijeritkan binatang? Dari sejak muda dia sampai tua di sangkar Bisa jadi yang dia teriakkan itu nikah, nikah katanya. <Syukur> Tapi kata orang bagus suaranya Pak Ustaz. Menyakit. Oh kalau begitu Pak Ustaz melarang memelihara binatang. Tak Dilarang Apa dalil boleh memelihara binatang Ketika ada Sahabat Nabi punya anak Laki-laki namanya Umair Dia punya burung pipit Namanya Nuhair Lalu ketika dia menangis Burungnya itu mati, datang Nabi Bercanda dengan dia Ya Umair Ma faalan Nuhair Wahai Umair, apa yang sedang dilakukan Burung pipit, padahal burungnya sudah mati Ini menunjukkan takriri bahawa Nabi membolehkan memelihara burung kiaskan yang lain ikan boleh oh tanaman hias tapi cukup makannya cukup jangan sampai menyiksa binatang khusnu khaliqatin kenapa Ustaz tak bahas hubungan dengan manusia banyak orang santun baik kepada manusia tapi sesama selevel dia kalau dengan di bawah dia mashaAllah maka Islam mengajarkan u'tul azira ajrahu Qabla an yajif fa'arakuhu Berikanlah upah pekerjaan Sebelum kering Keringatnya Tapi jangan gara-gara hadis ini yang bayar Akhir bulan setiap nunggu kering Keringat, begitu, kering, begitu kering bayar, begitu kering bayar Bukan itu maknanya, disegerakan Pembayarannya, kalau biasa akhir bulan Dia ya di akhir bulan Apa maknanya, jangan sampai Menzalimi orang, maka Nabi S.A.W. mengajarkan Wahusnu khaliqatin buat baik kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Betul kata Umar bin Khattab, kalaulah bukan karena tiga, sudah lama aku ingin meninggalkan dunia dan isinya ini. Salat, baca Quran dan berjumpa dengan orang-orang saleh. Ketika dunia ini terasa sempit, saat itu dia mengadu kepada Allah. Wajjahtu wajhiya lilladzi Di sujud terakhir itu dia menemukan ketenangan yang luar biasa karena semua bebannya tumpah di hadapan Allah Subhanahu Lalu kemudian dia mendapatkan ketenangan ketika dia membaca Quran. Innaka ketenangan dalam batinnya. Kemudian kapan batinnya tenang? Ketika berjumpa dengan orang-orang salih. Berjumpa dengan jama'ah Al-Falah. Apa khabar? Masya'Allah. Berjumpa besok subuh ahad di masjid. Nanti malam pula berjumpa dalam masjid bersama Dr. Afrizal Nur. Mengkaji, mengkritisi tafsir Al-Misbah. Besok subuh ketemu lagi di majlis Dr. Mustafa Umar. Masya'Allah. Berjumpa dengan itu yang mendatangkan ketenangan batin. Maka dalam hadis dikatakan... Fala فَلَا عَلَيْكَ مَا فَتَكَ مِنَ الدُّنْيَا Tak mengapa kalau kau tak mendapatkan dunia selama yang empat. Dan satu di antara yang empat itu adalah خُسْنُ خَلِيْقَةٍ Menjalin hubungan baik. Bapak ibu yang dimilihkan Allah dunia ini tak pernah berubah dari zaman sejak zaman Nabi Adam sampai Adam Smith dunia ini begini-begini saja. Tak pernah melapang, tak pernah menyempit. Tapi ketika hubungan kita baik dengan banyak orang Dunia ini terasa lapang. Ketika kita banyak merusak hubungan dengan orang Dunia ini terasa sempit Mau ke pengajian? Tak jadi Mau keluar rumah? Tak jadi Mau pergi ke sana? Tak jadi Kenapa? Karena terlalu banyak musuh Maka muncul ungkapan musuh keliling pinggang Saking banyaknya Maka dunia ini terasa sempit Oleh sebab itu kata Nabi khaliqatin Menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Musibah siapa yang tak kena musibah? Bahkan ketika Nabi SAW ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, man asyadun nasi bala'an?" Siapa orang yang paling banyak musibah dalam hidupnya? Kata Nabi, "Al-anbiya', qurrun nabi, thumma al fal-afsal." Oleh sebab itu, ma'asaba min musibatin segala musibah fil ardi di atas muka bumi fi anfusikum terjadi pada dirimu illa fi kitab semua sudah kami tuliskan di lahul mahfuz min qabl an nabraha sebelum tercat sebelum kami wujudkan dalam bentuk yang nyata semua tercatat oleh sebab itu ketika terjadi tapi bukan karena ulah perbuatan diri sendiri tapi memang niat baik buat baik Laku baik datang yang tak menyenangkan hati ini memang sudah takdir Allah Subhanahu wa taala Maka dunia akan terasa sempit kalau tak ada hamba-hamba Allah. Tapi ketika husnul khaliqatin menjalin hubungan yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kelapangan dalam hati orang yang beriman manfaat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya pun dalam perjalanan hidup mengalami hal-hal tapi ketika husnul khaliqatin dengan Masya Allah Jamaah menjalin hubungan yang baik datang telefon ke saya, Pak Ustaz. Katanya STNK Pak Ustaz sama SIM ditahan Pak Polisi Pak. Ustadz. Oh sudah, sudah dapat beberapa hari yang lalu. Katanya Pak Ustaz, uh, perlu ini Pak Ustaz." Oh, tidak. Berapa malam yang lalu makan saya di rumah makan. Hujan-hujan, hujan lebat. Selesai itu pas nak oh, pulang. Uh, Pak Ustaz tidak usah dibayar. Kenapa? Saya bilang tadi ada orang yang membayarkan. Di mana dia? Di sudut itu. Terus orangnya sudah pergi entah dah mana bos? Saya kalau yang membayarkan tu orangnya nyata di alam nyata itu selalu ketemu. Tapi ini di alam gaib tak nyata orang entah di mana. Masuk ke kendaraan saya ucapkan alhamdulillah sampai sekarang tak nampak orang. Alhamdulillahirobbilalamin. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah panjangkanlah umurnya. Karena kata Nabi. Man ahsana ilaikum siapa yang berbuat baik kepada engkau Faka fi'uhu balaslah dia Kalau kau tak sanggup balas Fada'uhu lahu Maka doakanlah dia Jadi tak sanggup kita balas Kalau nampak orangnya kan bisa kita balas Besok kita ajak pula dia Kalau kita tak bisa balas Maka kita doakan dia Tak di mana dia berada Panjang umurnya Murah rezekinya Disehatkan badannya Mati dia dalam istiqamah iman dan islam maka dunia yang sempit terasa lapang kenapa husnu khaliqatin ketika hubungan baik dijalankan sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa yang terakhir yang keempat apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi tu'matin ifatun menjaga diri fi tu'matin dalam hal tu'mah maka Penjelasan menjaga diri tentang makanan ini dua dalam penjelasan Imam Al-Munawi. Yang pertama, menjaga diri dari makan yang haram. Yang pertama, menjaga diri dari makan yang haram, bendanya haram. Nah ini insya Allah kita tidak, karena kita tak makan, kita selalulah melihat dulu. Ada tak label halal yang dikeluarkan oleh LPPOM dan Komisi Fatwa Mu'iyah? Ini kami tak makan Pak Ustaz. Kenapa orang Islam itu disuruh makan binatang yang halal Karena ternyata binatang itu berpengaruh terhadap kepribadian Kalau Bapak Ibu nanti tengok ada orang yang bawaannya mau menyeruduk saja Itu mungkin banyak dia makan babi. Binatang berpengaruh terhadap kepribadian tapi dia makan kambing Pak Ustadz Kenapa nyeruduk juga? Mungkin kambing tapi tertutup matanya Bawaannya begitu juga Oleh sebab itu maka yang pertama adalah Menjaga makanan haram tak masuk Untuk yang benda haram ini banyak orang sanggup menjaga Yang sulit itu bendanya halal Tapi dibeli dari materi yang haram Kalau dia termakan bagaimana Pak Ustadz? Ketika Abdullah bin Umar memakan korma pemberian seseorang Setelah itu datang orang lain Apa kata dia? Ayy Abdullah bin Umar Yang kau makan itu korma subahat Sementara sudah tertelan setengah dikoreknya lagi dia muntahkan Karena dia takut korma itu masuk ke dalam badan Lalu berubah menjadi darah Darahnya berubah menjadi daging Dagingnya membalut tulang dan tulang itu dengan dagingnya dibawa berdoa lalu kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mat'amuhu haram makanannya haram mal surabuhu haram minumannya haram malbasuhu haram pakaiannya haram wa wuliyabil haram diberi makanannya haram anna yustajablah Apakah mungkin doanya dikabulkan Allah Swt? Allah Taala mengharamkan mengabulkan doa dari lidah yang memakan yang haram. Lidah itu yang dipakai makan haram, lidah itu juga yang dipakai berdoa. Allahumma hadi na hadait saamim. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirat hasanah. Wakin azza wajalla. Lidah itu yang dipakai berdoa, lidah itu juga yang dipakai makan haram kecuali lidahnya dua satu makan haram satu berdoa itu. lidah itu yang dipakai berdoa lidah itu juga yang pakai makan haram maka kata Nabi yang keempat adalah wa'ifatun fi tu'matin menjaga makanan masuk dia ke dalam badan berubah menjadi darah daging ayyuma lahmin setiap daging nabata min haramin kalau dia tumbuh dari yang haram fannaru aulabi tempatnya adalah api neraka Maka kata Nabi Kau dapat pun dunia Tapi kau dapat dari yang haram Maka tak ada gunanya Tapi kalau kau tak dapat dunia Fala alaika Tak menjadi mengapa Ma fataka minat dunia Kalau kau tak dapat dunia Tapi kau jaga waifatun iffatun fi tu'matin Menjaga makanan Ini sulit Bapak ibu yang diberikan Allah SWT Maka kita hindarkan dari makan haram Kan yang penting keluarkan 2,5% Pak Ustaz ah, Ini perlu diluruskan Karena banyak juga orang berpemahaman Asalkan dikeluarkan 2,5% jadi halal Dianggapnya zakat itu mani laundry Ini hanya membenarkan ucapan orang kafir orientalis Yang menuduh Nabi Muhammad perampok Lalu untuk menghalalkannya keluarkan 2,5% Apa bedanya? Belikan ke karpet masjid Belikan ke semen agak dua sak, Habis itu sisanya bawa ke Makkah Tawab sa'i umroh Menangis di pintu kaabah. Ka'bah Labaik Allahumma labbaik Labaikala syarika Laka labbaik Datang malaikat menyambut dari atas Apa kata malaikat? Wa minas sama Berkata malaikat dari langit La labbaik wala sa'daik kau tak dapat panggilan Allah. Dan kau tak dapat kebahagiaan. Karena kau merangkat dari harta yang haram. Oleh sebab itu dalam hadis ditegaskan: tegaskan. Inna Allah ta'yibun. Allah tu maha baik. Maha suci. Maha bersih. La yaqabalu illa ta'yiban. Dia tidak menerima. Kecuali yang baik-baik. Dan yang suci-suci. Maka masuk ke mulut yang baik. Maka salah satu sebab kenapa berat beribadah. Makanan... Halal, halal menurut pandangan zahirnya Tidur sudah diatur, jamnya dua sudah jam dipasang Kenapa berat juga? Salah satu penyebabnya adalah makanan yang haram Bapak-Ibu yang diberikan Allah SWT Itulah kenapa para nabi, para ulama, amat sangat takut memakan yang haram Bukan hanya khawatir di akhirat azab Tapi berat untuk beramal mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu taala. Alhamdulillah, subuh ini bapa ibu perjuangan yang besar di hari yang libur meninggalkan rumah sejuk dingin gerimis datang ke rumah Allah Subhanahu taala. Mungkin salah satu yang menyebabkan ringannya langkah kita kena makanan kita halal-halal insyaallah. Amin. Rabbul alamin. Tapi anak-anak kita pun mudah-mudahan mendapatkan makanan yang halal sehingga hidup mereka pun ke depan ada orang-orang tua yang amat sangat khawatir anaknya tak makan lalu dia tanggukkan bukan pula pakai tangguk dia, pakai pukat kalau pukat itu semua masuk ikan paus pun masuk juga begitu dibuka tadi pukat, semua ikan beracun pun masuk ikan anak buaya pun masuk juga Udah jelas orang mengatakan Pak itu anak buaya Tak apa-apa Macam-macam ikan juga sikit Disuapkan kan anak-anak Ini contoh kasus real Saya lama merenung Tentang dua orang dalam kehidupan nyata Yang satu ni pakai pukat Semua dia suapkan ke anak-anak Yang satu ini Ikan-ikan halal saja dia kasihkan ke anak 20 tahun, 30 tahun berlanjut Saya amati dari mulai sejarah bapak-bapaknya Tak boleh sebut nama Menjaga kode etik jurnalistik Sekarang bagaimana kenyataannya Yang ini Masya Allah Tak ada menjadi orang Gara-gara memakan yang haram-haram Yang ini Yang ini menjadi doktor Yang ini menjadi doktor Yang ini menjadi doktor Yang ini menjadi dokter Satu dokter penyakit Yang tiga ini doktor-doktor. semua yang ini menjadi Masya Allah Apa maknanya Ketika ini amat sangat khawatir nanti tak makan Lalu dia berikan makanan yang haram Dia sudah menutup pintu rezeki yang dijanjikan Allah SWT Dalika bi'annallaha Ta lam yakumughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin Allah Ta'ala tak pernah merubah rezeki yang mau dia berikan dulu mau dia kasih dua-dua ni baik tapi karena ini menutupnya dengan yang haram maka dirobahnya dari yang halal kau sudah tutup pintu maka dia sendiri yang menutup bukan Allah Subhanahu wa ta'ala dalika bi'annallaha lam yakumughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin Allah Ta'ala tak pernah merubah itu Nikmat yang mau dikasihnya itu Siapa yang merubah? Makhluk itu yang menutupnya duluan karena dia kasih yang haram-haram Bapak-Ibu yang dimiliki Allah SWT Oleh sebab itu kata Nabi pesan yang keempat Wa'iffatun fi tu'matin Menjaga diri dari makanan yang subhan dan haram Inilah hal empat yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi bekal buat kita dunia dapat keempat-empatnya dapat alhamdulillah ini yang paling baik andai dunia tak dapat tapi yang empat ini ada alhamdulillah dunia tak dapat yang empat pun tak dapat inna lillahi inna ilaihi raji'un bagaimana lagi kita di hadapan Allah Subhanahu taala maka empat ini Ampat-ampat ada Pak Ustaz Tapi belum lagi lengkap Memanglah siapa yang bisa mengatakan Kalau Ustaz tadi mengampilkan ampat-ampat-ampat itu sudah ada dalam diri saya Fala tuzakku ampusakum Jangan kau katakan dirimu suci Kita selalu mengatakan Lidahku belum benar Amanah belum bisa kujaga dengan baik Lidah aku belum benar sepenuhnya Hubunganku dengan orang masih banyak yang rusak Dan makananku pun aku masih ragu ya Allah maka hari ini kita sedang mengukur diri kita bahawa sebenarnya kita belum ada apa-apa kalau diceritakan tentang ampat yang lebih baik daripada dunia dan seisi. Itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, 54 menit 53 detik, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kesilapan. Ada hal-hal yang ingin ditanyakan, kita akan bahas dalam tanya-jawab insyaAllah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.